ekbiak erakasle zirezte hemen luzaideko eskolan eta aipatzeko berezikiago luzaide eta arnegin arteko eskolen trukatzeak eta elkarlana abiatua baita beraz aurten, ikasturte juntan, ordeon, egun ontzu eri? Bai, egun ontzi. On. Eta ordean, zuekin ipatuko dugu, prezeski, eh? proiektu eman komun hori, asko ipatua ezan baita eta komunikabideetan, ongi pasatu dea sartzea? Bai, bai, ongi pasatu da, bai. Oh, etzen sobera beldurik, eh? Ba, beldurrak bat egin noski, bai, etz eh, respetua batez ere, baino, bai, ongi pasatu egin da, bai. Mm -hmm. Ordean, eh, konkretuki, eipat ezagun proiektu guri, beraz, arnegiko haurrak eldu dira luzzaidderat, luzzaidekoak ere joanen dira instantian eta arnegirat, eh, proiektua bera, nundik etorri da, nola sortu da proiektua bera. Ber, joan den ikastuteko urriaren hasieran e, jaso genuen e, mezu bat, gure ikuskariaren mezu bat erranez, haiek e, jaso zutela mezu bat l'Académie de Bordeaux uhum. ditzen den hoietako bat, e, naizutela e, gurekilan elakatu egiteko alako haiek e, aipatzen zuten RPI moduko bat. Eta noski, hemengo departamentuan ez ezekiten zer zen, eta e, deitu ziguten eskolara, ja, gu e, enteratzen alginen e, arnegiko eskolarekin mintzatuz, e, aber zer zen, eta, eta horrela hasi zen, e, gauza, geroia izan be, e, ziren beste, beste bilkura batzuk. Mm -hmm. Eta, merda, luzaide eta arnegi biziki horbildi, erena zen bat kilometro dira, ergarren hartian? Ba, iruk kilometrotara ez dira, kilometro. ah. ez da, lagatzen beraz, agas egokia, beraz, urbiltasun hori konduan aktuz, beraz, elgarren aktian lan bat egiteko? Bai, bai, bai, aproposata dago. Ose, oh, geografikokien gaude, ba, isur berean, eta oso urbil auzoak auzo izaten alginen. Uh -huh. Eta hor eh, hori, beraz, astapen astapenean gainetik etorri da, beraz, gero zueko, osatu duzue proiektua, nola izan ziste proiektu horren egiten, osatzen? Eh, a egin eh, ziren bilkura batzuk eh an l de Bordeaux ordezkaria ordezkoekekin, eh Mesie eta Madame Joseline Joze, Deshou de eh eta eh, Nafarroko departamentutik beste beste pertsuna bat batezere bat batez ere Mikel Fernandez eta Ana Losarkos. Eta e, beti izan gira baita ere, e, luzaideko e, irakasle bat izan da, eta azken milkuretan baita ere, e, arnegiko zuzendaria baita ere. Mm -hmm. Ai, eta el elgarrekin haizan tizte gero zuzenean, uh, zuzendariak emengoak eta arnegikoak edo irakasle nartian ere? Bai, bai, bai bai, noski baiez, eske gainera hasieratik mm. nik elakatzen al dut gure aldetik hau da Nafarro gobernutik beti erran digute eh, mm. egon behar ginelapres, bai familiak bai eh, irakasleo. Mm Horrekiraan -hmm. ba, ados egon behar ginela hau aurrera eramateko. Orduan e, gure proposamenak beti izan dituzte kontutan, eta bilkurak egin ditugu nahiko, bilkura egin ditugu gore artean, zetak claro, zenbait gauzak adosteko eta ulertzeko, ba, elakatu behar da, ez dago mm. beste modurik. Erakasen artean, susendari artean, burrashoen artean ere izan dira bilkurak pillo. Bai, bai, bai, artean baita ere, e, izan zituzten uste dut bibilera edo hiru eta haieran, bueno, pues, proposatu egin genieon, e, bueno, genien sea, eh E, proiektuaren astapenak, eta gero poliki-poliki, bueno, haiek hasi ziren baita ere, erabakitzen, bai ez, ala ez ez, eta, bueno, eta azken final, pues bueno, erabakitzen bai ez. Mm -hmm. e? Adoraz zeu dela proiektu honekin, eta, eta parte hartu nahi zutela eta orduan, pues bueno, aiez, azkeneko izan hola bai zen haiena, eta bueno, bai gure gurasoek, eta bai bestaldekoek erabakitzen bai ez. Mm -hmm. Bai, posizki, pues zer ziren e, ikus moldeak eta ze, zer elbururekin funtsenolako proiektua osatua izan da, burra eta, eta erakasleek ere, ze, zer ikusten zuten hor interesa? Elburua ez dira, baino... E, Noski, hiru e, hizkuntzetan lan egitea eta inmersio moduan lan, lantzea, hori oso, oso garrantzitsua eta aberatsa hiudi zitzaigun bi, bi eskolei bai gurasoei bai irakaslei hau da e, euskeraz, batzen ginuen hizkuntza e, lantzea e, frantsesa eta erdara baino baita ere sociologikoki e, aurrak e, aur geiagorekin nahastea eta orduan taldeak hautdi izatea mm, baita ere e, Didaktikoki errexagoa da eh, lan, lan egitea talde homojenakoekin, hau da, hainbeste maila elkarrekin ez izatea. Orduan, Adi adinaren aldetik agen nahi duzu? Bai, adinaren Adi. aldetik, orduan eh, horrek esan nahi dut nugu talde katzea eh, aldatu egin dugula. Ez ba, Maila gutxiago izateko talde bakoitzean. Eta gero badago dago beste helburu bat baita ere oso, oso garrantzitsua iruditzen e, zaigula. dela e, landa Eremko eskolaren e, eskolak berpiztea eta indarra ematea kalitatezko hezkuntza bat ematea eta beste helburu bat baita ere da, herriak bizirik mantentzea eta herri bat bizirik mantentzeko eskola da gauza oso oso garrantzitsua eta nikuz dut helburuak nahiko potoloak direla mm -hmm. <laughs> bai bai biziki importanteak eta beherreskuak funtzion eri eh? tipi hauek bizirik atxikitzeko egiten duzuen bezala eta orduan hori helburu nagusiak Ederrak, baita ez badakoak, gero gauzatzeko, ez behar bada hain errez, zeren eta programa ezberdinak dira, erpei bat aipatzen delarik garazi aldeko biherrien artian, edo baigorri aldeko biherrien artian gauzaba da, binan arne egita luzaiden artian, ja eskoretan baditu ze usai ezberdinak, eta programa ezberdinak. Eh, nik bere iztuko nuke, programak eh, aurrezkuntzakoak, zuek maternel deitzen duzuen oietakoak edo eta lehen eskuntzakoak. Mm -hmm. e, aurre eskuntzakoak programak oso oso antzekoak dira. Eta lehenengo mailetan lehen eskuntzako lehenengo mailetan baita ere. Eta orduan horretan ez dago arazorik. Mm -hmm. eh, ez dago investea arazorik. E, Haundiekin, bai programazioa eh, ezberdina dela zen bai gauzetan, baino bestetan ez. Eta badera, amankomuna ditugun gauza asko badaude, usaiak bai ezberdinak direla. Eta hori mm. normala da. Eta, bueno, e, or, e, baino hori oso aberatsa da. Bai aurrendako, bai guretako irakasleendako. Zeta, gu ari gara gauza batzuk ikasten, hobetzeko, eta hango irakaslea, uste baita ere, ikasten ari dira batzuk, ba, hobetzeko. Mm -hmm. Hortuan, saiatu beharko genuke, oberen hartzen leku bakoitzetatik. Eta mm hori -hmm. hori da, saiatzen ari garen egiten, baino, klaro, oso denbora gutxi da, mm -hmm. magu. Eh? Ala beraz, goizperriko gomitak ditugula Peio Beloki eta Anabel Elizondo haipatzeko lusaide eta arnegin arteko, eskolen arteko, beraz, proiektu eman komuna, biatu adena funtsian, eta biatu da Ehin bat ian, deneta, mementuan hasteko e, gazteenak dira, agen egitik beraz urzaiderat eldu goizez, eta haundiak aldiz e, beraz trukatuko dira arratsaldez, baina eldu den hastetik goiti. Hasgiten zurekin anabel beraz goizeko parte horrentzat, tipiak aipatzen ditugularik zer adinekoak dira? E, baditugu aurrezkuntzako mailan badira iru maia, eta izaten dira iru, lau eta bost urtekoak. Uh, mm Huken -hmm eta egiten ditugu, momentu honetan egiten ari gira bi talde, talde batian e, badira iru eta lau urtekoak elkarrekilan, eta beste taldean e, bad ditugu bost, sei eta zazpi urtekoak elkarrekin, sei eta zazpi urtekoak oso gutxi direlako. Eta horri zon bat dira emengoak, luzei duguak, dira bat dira arnekitik eldudienak? Habe, aurrezkuntzan baditugu, e, et, arnekitik etortzen dira bederatzi, eta e, luzaiden baditugu bost aurrezkuntzan, mm -hmm. hamala bostotara. Eta horrean, konkretoki, zer egiten duzu, zer abiatu duzu ergarrekin? E, funzionamendua aurrezkuntzan lehena ipatu da den bezala nahiko antzekoa da. Eta gure funzionamendua da, e, batez ere arrera moduan e, errutinak edo deitzen dugunak egin, bakoitza bere taldean eta gero txokoen bidez lan egiten ditugu banatzen ditugu aurrak eta txoko bakoitzean pues, proposatzen ditugu gauza ezberdinak. Mm -hmm. Norakoak? E, pues, e, aldai ipuina kontatu, beste batezean plastika, plastikako gauzak egin, beste batean puzleak, em, mai jokuak jaia dena manipulatiboki egiten dugu. Mm -hmm. Hai? eta gero pues, e, egiten dira, ba, dira momentu batzuk e, denak elkarrekin esertzen direla, irakaslearekin, eta hor, ba, pues, aproposena da, pues, hori errutinak egitea. edo egin nahi du errutinak? Errutinak, euretako dira usaiak. Adi, Hau da, zeluz, egunero, zer ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze, guraldia dagoen, adi. nortzuk etorri diren, nortzuk elditu diren etxean, e, bos, gauza horiek. Egunero, egunero, egiten diren gauzak. Bintzarazteko, beraz itzulio zuan bai, mintzarazteko, eta baita ere adin honretan oso, oso garrantzitsua da aurrak ziur sentitzea. Mm -hmm. Orduan egunero egiten maldin badu pauso berberak beraiek ziur sentitzen dira eta e, gero matematika lantzen da hor baita ere, ba ma, zen diren, zen batez e, egiten dugu, mm -hmm. oda, 5 urtekoekin eta hori e, ja eh termometroasten az, gara lantzen, ze temperatura dagoen mm -hmm. eta bueno, zenbait gauza. Orduan dena, errutinetan gauza asko lantzen dira. Mm -hmm. Seizkuntzetan egiten ditu horiek? Hori dena dena dena egiten dugu e, euskeraz. Gero badute errekro eta gero badago saio bat elkartzen direla denak luzaideko aurrezkuntzako eta eta arnegikoak denak elkarrekin hau da hiru lau eta mm -hmm. bost urtekoak e, taldebaan, eta hor bai lantzen dutela saio bat frantsesez. Mm -hmm. Haiiz gure aurrak e, derrigorrez egin behar dutelako lau saio hastean, francesez. Mm -hmm. Orduan, eh ba mm, orekatu ok, eh, ok, gelditzeko eh frantsesa eta euskeraz eh, pues, eh, bilatu genuen ez dakit nola izan eh hori, mm -hmm. Zenbatia denok elkarrekin hemen baita ere lausaio francesez. Eta horzean, hostean erraiten zinuen, antzerakoak direla mail hortan a, bai ernegin bailu zaiden, baina bestalde hor lehenago erraiten zinuen ere, bon, badira gauza batzu, e, adostu behar izan direnak, usaiak ere ez baitira berdinak, zer, zer izan da zail, zailena edo zer dira ez berdintasun horiek? Zailena, eh, nik uste dut ez dela zaila, adibidez, orain noroitzen naizen gauzaba da, eh, guk beti jaten dugula eh, errekreuetan, ez da? Ose, aurrak etortzen dira, be, goizetan, bai, Hai. bederatzietan etortzen dira, eta gu, gure aurrak ez dute amabiterdietan bukatzen baitzek eta jaia e, ordu batan ordu batan 5 gutxitan nahiko denbora da eta usaila hemengo usaila da beti danik, eta eskola guztietan mm. e, jatea zertxo bait mm. errekreoan. Ameketakoa. Ameketakoa, bai, bai, e, hori da, e, izaten aldan modu batean edo bestean non antolatuta zegun eskolak baino egiten da. Orduan horia doztu genuen eta erabaki zen bai fam, arnegiko familiekin eta luzaidekoekin, hemen baita arnegikoek ja Ar, hartuko zutela eta hieke zuten <coughs> saia hori egiteko eh? orduan hori da bat baina ez dira gauza zaila, zailak eh, konpontzeko eh mm. edo adosteko Ados, ados. Beraz, ikusten dugu beraz a, a, biatu dela proiektu guri eta frango erreski ere beraz urbildu direla taldeak, bai haurrak, baita ere burasuak funtsian, prestaketarako, eta pego, e, elduden asteleenetik goiti, hor handiagoak ere trukatuko dira. Mementuan ez baitira hor bakantzetan dira? Ez, hor ala da, bai. E, momentuz ez bakantzetan ez. ez, Oain, egiten, egiten... ez egun erdi zai dira. Ala, bai. bai, bakarri goitzez egiten gendogulan, eta ona rratsaldea bai libre dutela, baina astetanetik aurrera hasiko dira baita ere arneillera joaten eta eta han pues bueno, pues izango dute ordu eta herri bat, eh, no bi saiotan banatuta klaseak izango dute. Mhm. Eta ori, e, ordu biak eta laurdenetik, lauak 5 e, gutxi arte. Mhm. Hora nabeilek egiten zakun, prezeski, diferentziak izaitekotan, handiagoen programazioan edo e, zera, ikasi beharretan agertzen dela, hori nola konpontu zuzue? Eh, pues konpontu eta, bueno, pues naiko zale izan da, ez genekien asiera nola egin barko genukeen, <coughs> zeren, karo, Haien programa batez ere agundien programa eta gurea ezberdina da. Batez ere frantsesa, pos pues, nolabait, haientzako dela e, ama hizkuntza eta okay. guretzako dela, pues atxeriko hizkuntza bezala, eh, zelantzen dugu la. Orduan, pues, eh, hasieran ez genekin nola egin eta bar, e, baina, bueno, pues, e, genuen adosto nolabait, pues, e, unitate didaktiko edo gai batzuk lantzea, tan nolabait hor oinarritu beharko ginela eh pues eramaten duten programetaz, ez? Mm -hmm. e, eta orduan hori batez ere, o sa, baldin badago lotuta francesarekin, eh. Bai, bai, bai. Orduan pesaiek pues, pues nolabait <coughs> daudela gaiak lotuta, pues bai matematikalek, bai, historiaekin, zientzeekin, E, eta plastikarekin baita ere. Baina nolabait hartzen da haiek e, eramaten duten programa. Hortan guretzako, nolabait beste programat eraman bako genuke, atzer iku izkuntza delako. Hortoan, pues, bueno, pues, gure gurumek pues, hasieran, pues, segongo dira, pues, pues, nolabait bai, pues, e, gehiago entzuten, gehiagoakian parte hartzen, baina modu sumeagoa bezala edo eta eta gero egingo dituzten fitxak eta bat, pues, izango dira baita ere pues, nola baita palagoak, ez? Hortoan, uh -huh. e, <coughs> pues, gai batzuk beprastatu egin ditugu, hasi e, pues, eran adibide pues, egingo dugu alako egutegi erraldoi bat, eta ume bakoitzak eraman du alako eili buruzka txiki bat, eta hilabeteka pues, e, pues, e, jarriko ditugun pues, pues, eguneroko eh sagarterak, es, uh -huh. eh eta ordoan, pues bueno, pues algún pues, hasi gara e, prestatzen, pues, pues, adibidez jartzeko e, festa nazionalak, gure gure oporrak ezberdinak direla, e, eta gauza hoe, pues nolabaik, pues ditugu pues eh uh -huh. e, pues, e, egutegi batean, es, uh -huh. ertzoan bakoitzak eramango du eramango zu txosten txo bat eta han Pues, bai, esaldiak eh, idazten, bai marrazten, bai, eh, gauzak espikatzen, gauzak eh, idatzizkoak egingo ditugu, eh, zera, agozkoak ere bai eta eta hori no, zeizikuntzetana, ze, hor diona gehi batzu izan dira eskorazta frantsesa biztan dena frantsesa bai bai bai, bai, bai, bai, bai tokatuko zaigunean dena frantsesa eramango e, dugu Eta gero, Et ne, eta gero espainola? Eta gero espainola tokatuko zaigunea, claro, ni bakarrik espainola emango diet bakarrik Arnegiko umei, uh -huh. eh, bakarrik izango dute lau egunetan izango dute, izango dute ordu erdi badu bakarra. Uh -huh. Eta orduan, pues bueno, pues ikusi koiko nola baten dugu on indican ez programa hor nola emango dudan, baina nola nolabait izango da baitare, pues eh, E, bideotan oinarritutako materialan olabai sortu egin dut eta horrekin batera hasiko pues, e, naiz pues, e, klaseak ematen. Ara, beraz hori laizte gasiko dena du den aste lehenian, bon, e, pozik eta ilusioarekin proiektu horretan e, sartu ziste? E, ba bai, ilusio oso gaude eta e, nik uste du guretzat baita ere esperitzaaren aldetik oso aberatxe izango dela. E, gauza berriak dira eta beraz denok ikasiko dugu zerbait. Mm -hmm. Ana Bel. Bai, bai, erresponsabilitate oso hondia. Oso hondiatz eta aintzindarriak izatea ez da erresa. Baino mm -hmm. ilusioz, bai, ilusioz bai osotara eta egia esanez, e, izan dugula laguntza alde guztietatik eta hori eskertzekoa da eta mm -hmm espero dugu, horrela jarraitzea baita ere, bestenaz, uhum. ezin dugu, so argi daukagu denok, bai familiak, bai eskolaretan, badakigu e, ikasturte batean, ezin dugula ondorio undiak atera, eta halako proiektuak e, denboran luzatu behar direla, epeluzekoak e, bai, izan behar direla, uhum. bestenaz, ezin da, e, ze ondorioak dituzten jakiteko. Bogasoak, lehen egun urietaz eta kontenta? Bai, bai, bai, bai, nik uste dut, bai, eta aurrak baita ere, mm -hmm. konten dira, hori importantea da baita ere. Bai, bai, bai, bai. nik dut, gurasoek apostu handi bat egin dute, bere beldurrak baztertu egin dituztela eta hori zaila da, e? mm -hmm. gurasoa izan da zaila da, eta em, bere ikus puntua oso goko dela. adela, gurea mm -hmm. baino gehiago uste dut, mm -hmm. baino ala ere, beldurrak utzi dituzte alde batera, auzartak izan dira eta merezi dute hau aurrera ateratzea ta unsa unsa ateratzea Unxa milesker eta, Mil eta segiaintina beraz guztea ba. Mileskertuait